Nu fortsätter radiokvällen här i Chor. Välkomna till Radio Geiger. Fredag kväll igen. Eh och vi sitter här i studion och eh, leker lite kan man säga. Vi är inte fullt manskap idag heller. Det är väl inte. Saknar Stina. Mm. Stina saknar vi. Eh så att en hälsning till Stina. Eh att vi saknar henne jättemycket ikväll. Men vem är du? Joachim. Jag är. Mm. Vem är du? Ja, jag är Magnus. Och vem är du? Jag är Li. Trevligt att eh, vi har i alla fall tre stycken. 3 av 4. 3/4 det är det är bra. Eh, vad ska vi göra idag, Jocke och Kim? Oh, idag eh, idag blir det mycket mycket skoj. Eh, det blir visste du att? Mm, det blir dagens mys. Det blir dagens mys. Det blir lite quiz. Oj. Ehm och eh, vi kommer snacka liksom allmänt skit. Eh, Daniel har här i bakgrunden det är den senaste superhitten från eh, fantastiska Swedish House Mafia. Här är Greyhound. svurit jag smaf här. Eh uh, Greyhound heter den här nya superriten från uh, det svenska Didi-kollektivet. Den ja, är bra. Mm, jag gillar den också. Den eh uh, videon är riktigt häftig också. Det Har inte är, sett. är den eh uh, de hade ju lite hundtema i sin förra video också, Save the World Tonight videon. Mm. Kommer jag det? Hundtema. Mm, de hade ju tre tre eller fyra hundar som räddade människor från rönare och element. Mm. Ja. Uh -huh. Vad sa du? Är det bara hundar den här också eller vad? Ja, de de liksom har tävlar med typ så här futuristiska greyhounds. <laughs> Lite så här maskinhundar typ. Okej. <laughs> Men är ni ganska ganska fräcka faktiskt. Ska vi lägga ut en på den sidan kanske? Kan vi göra? Kan vi göra absolut? I moonlight. Då fixar det. Jag fixar det. Imponerande, imponerande. <laughs> mm. Vi vi uppmanar folk att höra av sig på vår Facebooksida också. Yes. Eh, sök bara på Radio Gaga eh så hittar du vår grupp där. Yes. Var inte blyga. Nej, precis. <laughs> Lite teckenspråk här emellan. Vi du ja. du ska förstå det vad jag ville. Att jag ska vara högre. Ja, precis. Fixa det. Grymt. Ehm, um, jag tänkte börja så här med att fråga er två. Mm. Ehm, um, nu har ni once in a lifetime opportunity <laughs> att svara att... på frågor. Nej, nej. Kom igen. Okej, okay, ha. Att få välja vilken superkraft ni vill. Vilken skulle ni välja och varför? Jag skulle vara osynlig. Alltså att välja att vara osynlig när du när ja, gick liksom? Ja, när jag själv vill. Och då ska liksom hela jag bli osynlig. Det ska inte vara som den här, vilka är det typ Fantastic Four? Någon måste klara sig naken för att kläderna fortfarande <laughs> syns. Utan alltså hela jag med alla kläder och allt ska vara. Allt som sitter på liksom. Ja, mm. för jag är så jäkla nyfiken. <laughs> <laughs> ja. Och så för att du ska kunna smyga, och, smyga in i killarna som kläns. Nej, men inte så mycket det eller nej. Nej, alltså man man trucke efter 5 minuter liksom. Ja nej alltså det det är ju nej, att, men... alltså, det är, det är, alla som säger det bara tänkt då kan man smyga in till eh, tjäna som klädsrum. Mm. Det är ju skittråkigt. Ja, vet du det. Ja. Fruktansvärt tråkigt. Fan, jag får bättre brudar på min iPhone efter <laughs> sökande på Safari efter 10 sekunder. Eller alltså eller är ja, för tjej osynlig då skulle jag kanske hellre vilja bli kunna bli inte en fluga för alla döda flugor men nånting för då, så att jag kan flyga också och finnas med för det jag vill veta är ju vad samtal hand, handlar om vad ja ah, så Eckla nu igen bara Granat det finns ju en eh film med Mel Gibson vad kvinnor mm. vill ha Ja mm. ah. eh där han du? kan där kan han där kan höra, höra det stänka Det var det jag tänkte på om jag hade superkraft att ha eh, telepati kan okay. läsa mm. typ folk tänker eller det höra deras tankar mm. men å andra sidan så kan det bli väldigt jobbigt. Väldigt job ja. han han klarar ju inte av det i filmen Nej. han får liksom. Men å andra sidan om man skulle säga att ehm man kan sätta på och stänga av den här mm. funktionen. Mm. Men jag tror man skulle missbruka den så mycket och alltså, få Jag tror inte man skulle njuta av den Nej. inte alls för jag tror, inte jag tror det är jag tror det är liksom det är lika bra att att man inte hör allting. Mm. Ja. Faktiskt. Man blir bättre av det. <laughs> jag tror så det också. är bara för att folk alla pratar skit om alla. Mm. Och det Men om ni inte pratar skit om nån så ja, tänker du det är ju skit. Då. Ja, precis. Och det är ju det man vill inte höra det tror jag. Och man måna bli trutan det. Men jag skulle ju helt klart vilja flyga utan tvekan. Där är det ju varit en coolaste. Men alltså det, det finns ju inget bättre sätt att ragga på och lyfta upp en tjej högt upp i luften <skratt> bara sväva som stålmannen. Och sen släppa henne och se att hon faller. Och och hämta Fånga upp henne från ja. marken. Ja. Är ett flyg här tyckte jag, jag tror jag hade valt. Flyga, men alltså som om du kan göra dig till en fluga så kan du ju både flyga. <laughs> Fast i fyr, du kan inte lyfta upp en tjej, alltså. Och hur sätter den här superkraften görs att in flugan i någon film eller? Nej, men <laughs> Nej, men i och med att automatiskt när du blir osynlig så kan ni inte automatiskt flyga. Det blir ju två superkrafter. Yes. får båda välja. Ja. Eh uh, jag har om man är nyfiken på samtal så så den här eh uh, Superkraften i tjej har i ähm, X-Men hör att hon är kameleont hon kan äh. bli vem hon vill eller mm. vem som vem hon vill. Då kan man ju liksom lura vem som helst i relationer. Jag kan ju låtsas vara bara rack liksom. Vem du är vad han om du vill. Tror du inte att du ger dit på det. Om du går fram till en brud som en annan kille och börjar lura henne typ och ba men la la la. Fast det det då tror ju då att det är något konstigt med personen. Om du ser Ja men om du gör det här tillräckligt många gånger med alla människor i din närhet så börjar ju alla till slut förstå att någonting är ju konstigt i och med att ingen kommer ihåg vad du har gjort. Ja, det är om man vet om superkrafter finns det all inte det. Liksom... Nej, nej, nej, men alltså skulle skulle någon komma fram till mig, skulle flera olika människor komma fram till mig och prata med dem och ingen av dem sen kommer ihåg någonting av det så börjar jag undra vad som är fel. Förstår du? Jo, men ingen vettig människa tror ju Att det handlar om en superkraft, utan Eller... då tror de ju... Är... Mm. <skratt> om det inte är du, eftersom du har någon annan superkraft, så vet du ju om det. Mm. Jag vet vad jag vill bli. Okay. Någonting som ingen människa slår ihjäl. En nygelpika. Nygelpiga. Nygelpika. <skratt> nygelpika. Nygelpiga. Ja, okej. Okay. Men de det, är, det är heller ingen superkraft. Men det är det att kunna omvandla sig. Jo, då vill jag ha en superkraft. Jag vill kunna omvandla mig till vilket djur som helst i hela världen. Djur, alltså? Ja. Okej. Okay. Eller ja till vilken sak som helst i världen. En kan ja oh, som hennes. Och den okay. tjejen. Bra. Då blir vi... mm, det var ungefär det alltså. Så. Ja, vad vill du det? vill du också ha det? Men vadå kanon kan hon bli en fågel då? Ja, hon ja. kan förvandla sig till vad som helst just. Ah, oh, yes. den vill jag ha. Mm. Mm. Och vad är det, det du vill bli också egentligen? Det känns ju tråkigt att välja det nu. Eh, men kanske tankekrafter styra saker så att du flyger iväg så bara med tanken så klockar ner dig. Och bara <laughs> <laughs> som magnetofast liksom på allting. Ja. Magneto är han som stör, styr forli här som inte är så insatt. Jag kommer inte ihåg det där så mycket. Han med hjälmen i X-Men som styr all metall. Han som böjer sönder Golden Gatebron. Aha. Och med tankekraften så kan ju också när du förvandlar dig till en nyckelpiggel vad som helst, ja. då kan jag bara jag förvandlar Li till en häst, ble. Och så ser du, Li nu är häst. Du kan liksom du kan förstöra alla andra superkrafter. Ja, det är klart jag kan. Men men inte min om jag flyger ifrån dig. Men jag kan ju jag bara jag ser dig så kan jag plocka ner dig. Han kan inte bara, nej men vill jag att jag ska tappa den här tjejen. Ja. Okej, okay, så du kan kontrollera allting med med liksom huvudet. Mm. Mm. Men vadå, då kan man väl mer önska superkraft. Ja, men då vill jag ha en uh, trollstav som jag kan göra vad som helst i hela världen. Men det har Harry Potter har redan gjort. <laughs> men jag har aldrig sett Harry Potter så jag är inte med i den diskussionen. Men äh... du vet väl om Harry Potter? Är det? Ja, det vet jag. Ja, han har så, runda så. glasögon. <laughs> och ett är på ena. Men det är onödigt att du behöver ha en trollstav, då blir det lite torshammare. Nej, men, men okej, okay, jag gör med fingret då så här. Jag vill att mitt finger ska kunna göra allt jag vill i hela världen. Så att kunna förvandla mig till saker du, och er till har saker. Och då var det Harry i stället om eh, kung Midas. Nej. Eh, allt han rör, han var så girig och han gjorde en önskan till gudarna. <laughs> att eh, allt han rör skulle bli till guld. Ah. Så han skulle ju kan röra sin han kunde aldrig mer röra sin fru eller sin dotter eller någonting. Ah. Han var jätterdlycklig början han tog på materiella saker och allting blev till guld och han var jätterik. Minnar att jag sitter här och ger i nu och ja. vill ha mer med fingret där <laughs> tänker ja. jag då. Ja. <laughs> är lite så kanske. Okej okay, men jag håller med dig han eller hon tjejen i den filmen som ja. många pratade Har om. Vad bestämta du nu då? Nej. <laughs> jag du jag, jag bara jag bara tänkte på det med eh såna önskningar. Mm. Där mm. man får tre önskningar. Ja. Då är det alltid någon jävel den här frågan är ju väldigt gammal men det är alltid någon jävel som säger: "Ja ah, men då önskar jag mig fler önskningar på en." Ja. Och och så här ler lite så här: <laughs> "Ah, den list är ut." Ja, jag har tänkt liksom så. Här, I got you. Belåtet. Ja. Men man får ju inte det. Nej, du får tre önskningar, inga fler. Mm, så är det bara. Mm. mm. Vad ska ni önska er? Kan ni inte fundera på det under nästa låt. Eh, vi säger som de säger i storbeteningen. We play a record. Mm. Sen kommer vi tillbaka. Mm. Eh, Timbackthur. Fallskärm. Team by 2 i samarbete med Oscar Lindros Fallskärm. Sjukt bra. Ja, den är fantastisk. Ehm mm. det var också Oscar Lindros som var med och producerade Resenärligt liv. Så en av de ja, mest storsta hitarna faktiskt. Det just det. Så de två har börjat jobba tillsammans lite. Mm. Trevligt. Bra, mm. det blir bra bra låtar av det. Det blir det faktiskt. Mm. Eh kan du inte berätta vad du berättar för oss precis om Twitter här? Jo, jag har precis lagt tweet nummer 1300. Mm. Fast inte vad jag har twittrat mycket. Och vad handlar det om? Den handlar om Radio Gaga. Oh. Ibland sa Ibland slår hon till. Mm. Eh vi skulle komma på tre önskningar Magnus. Mm. Dina tre önskningar? Det är att eh jag önskar jag tar all önskningar i en i en mm -hmm. gör om dem till <laughs> ja. en stor önskan så är yes. den verkligen st slå större kan jag säga större än. Och jag önskar att vi börjar med ditt quiz nu. Eh min önskan är din logg. Ja. Nej din önskan är min logg men. Jag. Ja. ja. Då kör vi i quizet nu. Det låter ja. bra. Eh quizet handlar inte om vad som helst utan eh, ni kanske har märkt led mig nu. Ja men. Ni kanske har märkt att det är eh, val eh, för vem som ska vara republikanernas kandidat i presidentvalet. Mm. DSA. Mm. mm. Nu ska jag tänkte quiz här här hur mycket ni faktiskt kan om dem två som är de två största. Ja, oh, men fy. Men kan, hur, jag, jag, jag lägger mig. mig. Oh. Kunde ni titta ett roligare ämne? Tyst nu med dig. Snälla, typ hästeraser eller vad sånt här. <laughs> vet vad kan du vad? Häst. Kunde några hästeraser? Ja, ja. Vet inte vad det är i alla fall ponny. Islandshäst. Ardennerhäst. Ardennerhäst. Ja, det är en häst. Shetlandsponny. Ja, det är en häst. Ja, den är en häst. Kan några de mer det? Svarta hingsten. Nej, men det är Spansk fullblod? Mm, nej. No. Spansk halvblod? Spansk mellanblod? Men nej. Absolut, äh, annor det är inte det quizet vi Ta ska ha. Ta bort spanskt så har ni ju Hästen i sälda är fin och vad heter den Gandalf? Pegasus, Gan... Som Hercules har. Gandalfshäst. Ja. Jag köper en liten skottlandponny till det i många. Varför hamnar vi i hästar? Vill du faxa? Jag snart slutar jag drönära mig kan nu. Hej då. Okej, okay, är ni med? Ja. De nej, är, jag kan ju ge er så här mycket som att de heter Rix Centorum och Mith Romny. Då vet ni vad de heter i alla fall. Ja. R eller M börjar de på alltså. Yes. Eh uh, och vi kör snabbast på knapparna här. Vi har ingen knapp. Man skriker sitt namn uh -huh. och den som är först får svara. Skrik inte för högt nu, Mikael. Nej. Nej! Okej, okay, fråga nummer 1. Vad mm. händer om jag skriker många? <laughs> får många svaret eller får jag svara? Då får många svaret. <laughs> Okej. Okay. Oj, uh, vem vem av de här två kandidaterna studerade vid Pennsylvania State University? Mange. Nu måste du svara, Mange. Rick. Helt rätt. Boom. 1-0. Jag kommer inte ihåg vad de hette. Kan du dra det igen? Men jag ska skriva upp det här. Dra den gång. Rick och Mitt. Rick och Mitt. Yes. Mhm. Mm alla lyssnare kan ju också göra det här quizet för sig själva. Ja, så skriv ner, skriv ner era ja. lösningar. Skicka in eh skriv skriv in eh på Facebook-gruppen så kan vi Och ni... hur många rätt ni får. Ja. Och den som har flest rätt och skickar in först får ska en låt till nästa gång. Eh, hey, det kör vi på. Ja, det kör vi på. Definitivt. Då får du inte säga de rätta svaren nu. Jo. Nej, men då får vi vara snabba där hemma. Ja. Det handlar ju om att vara snabbast på knappen. Ja, men det spelar väl ingen roll om om jo, du säger jo, detta svar än direkt. Du kan kontrollera det i alla fall. Nej Kom men nu, ja. Nej men får jag bara låt, säga låt det blir ju, ju ingen tävling ljuger äh, ja. mest får den. Fråga nummer 2. Malin kommer vinna. Fråga nummer 2. Ja. Vem av dem är älst? Mick. Liv. Va va vad är ditt namn förresten? Magnus. Första? Magnus. Hallå, jag ropar först. Liv var ju först ja. då. Mick. Helt rätt. Heter Mitt. Mitt, och inte Mick. Inte Mick och Ritt. Mitt. Mick, Mitt och Rick. Mitt är med på tyska vart. Han heter Mitt, jagss. Yes. Har aldrig jag... hört förut. Han han är 65 år. Eh Rick Santori 55. Det, det är en av de här har jag hört som eh är emot, jätte emot abort. Det kommer lugn och fin. Oj då. Lugn och fin. Vet du vem? Eh fråga nummer 3. Uh -huh. Nu kör vi då, nu får den båda gissa och den som är närmast för ett Mm. Hur många barn har mitt Romney? Jag gissar på 5. Li. 3. Du säger 5? Oj. 5. Fem sa hon. Han sa inte sitt namn. Nej, det gjorde jag. Jag sa ju ni... att ni började skisa <laughs> ja, ändå. Men å andra sidan Li, varför säger du inte 4? Varför ska jag säga det? För, för att om det hade varit 4 <laughs> barn <laughs> ja, är så hade ni Dan ni delat. Precis. Eh, uh, hur många har du? 3. Jag fyrt. har det fyra. Barn. Va? Fyra poäng har jag. Nej nej. Nej, har du, nej, nej, nej. du har inte ens fått två poäng. Vi har haft tre poäng. frågor, du kan inte ha fyra poäng. <skratt> Sluta. <skratt> nej, hade två poäng. Du fuskar länge. Det är därför det är inte är kul att tävla mot Magnus. 21. <skratt> <Shhh. skratt> Redan kör du. Eh, vem vem var det som sa så här? Nu är det snabbast på knappen igen. Li. Du måste vänta tills jag själv frågan. Men jag vet inte ändå. Jag gissar på Rick. Vem var det som sa det? Du får vara snabbast på knappen efter frågan. Vi är inte vi är förr inte krig mot terrorismen. Vi för krig mot radikala islamister. Oj. Vilken gubbe. Riktig gubbe. De är gubbar bara tror jag. Men vem det, sa det? Det måste vara samma kille som Li. Li. Det är ju 50-50 i /50 라tiden och jag gissar alltid fel. Erik. Kan du inte man nicka? Va, vad svarar du på någonting? Nej, man kan du inte man nicka om jag sa rätt förresten. Vad förrest? svarar du? Åh, jag svarar Erik. Det är rätt. Ja, 2-2. Bam. Han är väldigt väldigt eh pro kriget i Afghanistan väldigt tror. Han vill han vill inte turnera på troppen när vi skickar dit fler typ. Så illa är det. Mm. Men eh, vad vad vad säger de då? Så, någon av de här kan ha har de någon chans mot eh, Obama? Oh ja, mitt mitt Romney är ju tror jag är den största favoriten av dem. Ja. Mm. Och han han säger de att det är nog 50-50 i valet alltså. Det är sant. Nej, sjukt. Och nu kommer nästa fråga. Fråga nummer 5. Det står 2-2. Mm. Spännande detta. Oledligt spännande. Mm. Vem av de här två är mormon? Lee. Lee far också. <laughs> ja. Vad är marmon, får man mån om att fråga det? Ja men. Det är en gren inom kristendommen. Mm. Eh som är väldigt så här extrema med när det kommer till eh, ja. Alltså vad ska man säga? Eh Tom Tom Cruise är Mormon också. Nej, Aha. jo. Nej. Jo. Nej. Vem är det då? Tom Cruise är Scientologyist. Nej nej. Jo. Är det sant? Ja. Ja, det är faktiskt är sant. Det kan jag, det kan jag är hålla med på. Så, ja. vem är det som är Mormon då? Eh Vi kollat det sen. Eh, ah. Ja. Eh, då ska jag gissa på någon av dem. Om om någon är väldigt kristen så måste de vara mot, ah, jag tror mitt då. Och det är också rätt. Yay! Yeah! 3-2. Många du får snabbare här. Ja, det det, det får jag försöka på. Nu får ni en sant eller falsk fråga. Mm. Och det är snabbaste knappen här också som gäller. Många, skit i det nu. Är ja. du med? Mm. Eh uh, Rick Santorum har vi ett tillfälle uttryckt att samkönad sex då likställas med hor och incest. Är, är detta sant eller falskt? Samkönad sex eh uh, jag tror det är sant. Alltså homosexuella ja. ja, jag tror också det är sant. För att han är kristen så ja. att det bara var sant. Det är sant. Jag började två är ju kristna men nu tror jag så det hulkar man säga. Ja. Mm. Eh uh, det är sant. Det är ganska alltså de där vi har två stycken, en av dem är Moomon. Och den andra är katolsk extremist i princip. Så långt ifrån man bara man kan vara så. Ja, då är det ju så är sån här fråga, det lesser of two evils säger ju. Mm. Alltså det är har... verkligen. Det är det är sorgligt men sant. Ja. Eh, det står 42 nu va? Jo. Eh, jag har egentligen bara en fråga kvar men Oj. om Magnus tar denna så mm. har jag en bonusfråga också. Nej. Mm. Men du kan jag få vet är det kan jag få poäng för eh Nej eh för att kasta in lite kurios om mormonerna. Nej. E efter efter quizet. Efter quizet. Du får okay. inte poäng i quizet för det. Nej, jag bara tänkte. Det var på hur långt efter det. Ja. <laughs> Fråga nummer 7. Vem har spenderat mest på sin kampanj hittills? Magnus. Mm. Rick. Eh, uh, mm. jag ska jag? Nej, uh, nej, mitt säger jag. Mitt säger jag. Mitt, jag säger mitt. Mitt, mitt. Rick mitt. Man man har bara en chans. <laughs> Rick, jo jo, tweet. men man får väl jag jag fick inget svar av vilka som mitt säger jag. Nej. Ehm, uh, det är rätt Magnus. Tack. Men han har, han har spenderat 10 gånger mer. Jag tänker inte vara med på men, den här. Du, men ly. Men jag blandade ihop dem. Nej, gjorde du inte alls det sluta ljuga. Du sluta nu där. Han har spenderat 55 miljoner dollar på sin kampanj hittills med mm -hmm. Romney. Det är helt galet. Riksan Torn endast 5. Helt galet. Det är helt galet. Och Jag vann. eftersom att Hur många gånger sa du att uh, det var hur många mer, mer gånger? Jag visste att ni skulle köra över var? mig idag. Jag ah, okay. visste det. <laughs> Sant. Ensam tjej. Visste du eh, det? Då har vi en bonusfråga som Vill att, inte vara med att eftersom Magnus endast är 1 poäng ifrån mm. så har vi en bonusfråga här. Sant. Den är ganska lätt så det är... måste man snabba. Mm. Vem Jag leder? Vem Lig, leder då? Lili, Lili, Lili oh. leder. Ja, van. Det var fel svar. Var det inte svar du Magnus? Nej. Uh, han som har spenderat mer pengar. Helt oh. rätt. Yes. Tävlingen är avslutad. Det blir lika. Alla är glada oh, och nöjda. Skit på er. Jag går hem nu. Och, Nej. Uh, fan. Jo. Och kan jag få uh, extra poäng också för uh, mormonkuriosen? Nej det kan du verkligen inte få. Det är... Så fattar jag det rätt. För uh, det, om du kommer med en riktigt bra grej här nu så vinner du ju. Ja. Mm. Eh det var eh, mormonerna har sitt ut, ursprung i Amerika. Eh det var Joseph Smith. Eh Saltperk har gjort ett avsnitt om han då han typ går ut i skogen och eh säger att Gud har eh, pratat med han och han har skrivit ner på två eh på två stenar vad Gud har eh sagt till honom vad de skulle lyda. Så han har liksom lyckats lura personer på det här på 1800-talet så det har blivit en eh, ny kyrka. Det låter här. ju lite som Mose som kom gick upp på berget och ja, hämtade hämt för sig. Det stället. kändes som liksom ändå så att ja, för så länge sen ja. liksom att eh folk var tvungna att tro på någonting liksom. Det var ett så hårt liv. Alltså det är förståligt om man är eh, har en tro om du har ett mycket hårdare liv liksom. Du, du är bara kämpar varje dag, du måste tro på något över att det finns någon Mm. någon något bättre liksom att som kan pusha det och att det ska vara liksom. Men men de hade Alma ju papper på 1800-talet varför fick han inte bara papper? Ja, oh, jag vet inte. Herregud. Skickar skicka brev. Ja, precis. Vanlig snigelpost. Underskrivet Gud. <laughs> eh. Filki <laughs> Hansd. Jä... <laughs> ja, exakt. Då är det riktigt <laughs> dålig Hansd. Eh, nej han det blir nedskrivet på två stenar och han lyckas så lura så många människor och att det fortfarande är en Religion är så otroligt konstigt. Att, att folk i dagens samhälle väljer att tro, tro på det här. Att det här är sant. Jag tycker det är fullständigt eh, vanvettigt, tycker jag. Mm. Vi får höra mer om, om några månader efter Dizzy Rascal har sjungit klart. Dizzy. Dizzy, Dizzy, Dizzy Rascal. Fantastiskt låt. Old school. Bra. Bra. Mm, funky grejer. Eh. Vem var det som vann tävlingen? Fick jag pluspoäng för? Eh, yes, Magnus vann. Med eh Vad blev det? 6 6 5 6 5. 6 5. 5. 5. 5. 5. Okej. Okay. Ah, yes. Ja, skönt det. Ganska överlägsen seger skulle jag säga. Du, okej, okay, jag hade lite ja. fel. Eh, alltså jag blir så jävla förbannad. Jag kan ta och förlora men inte genom fusk. Jag är uppriktig. Eh, mm. så det är jag. Ja, <laughs> okej. <laughs> jag okej hämnar. Nej, stanna kvar. Vi vill verkligen hålla kvar. Vi ska sluta nu. Vad sa du? Vi ska sluta vara taskiga. Säg det en gång till för jag tar med hörlurarna. Jag vill höra det igen. Genapplåd okay. för att du är så duktig. Lee. Mm, jag jag jag jag är halvvägs ut genom dörren kan jag säga. Okej, okay, men snälla. men Lia, jag hade jag hade eh jag hade lite fel om mormonorna. Så det blir lika. Jag jag lyssnar inte ens på vad du sa. Jag tar med halruna. Jag vet inte vad du sa. Lyssnar mormon faktiskt nu Magnus. Ja, mormonerna han en eh Josef eh, Smith träffar inte allskuld. Han träffar faktiskt eh, en ängel. Och istället. inte Mose heller förresten. Till alla er som lyssnar och trodde vi sa att Mose ledde på 1800-talet. Nej, det sa man inte. <laughs> han hade funnit. Så av vänster. Nej, han hade funnit. Eh, förvirrade lyssnare bara. Jag äh, bara förvirrade lyssnare. Ja. Eh, ja, han eh han träffar en ängel som eh, gav han eh, ja, typ sten och lite skrifter och såna där det var på lite guldplåtar och eh lite stenar som allt Guds ord var överskrivna eller, mm. eller nedskrivna nedskrivna yes eh och eh, det var det var bara en konstig översättning av det här så det var det var bara Joseph Smith som kunde översätta det. Ja, det var han kunde förstå det. Ja, det var bara han Oj, eh, och översätt översättning gick till så att eh, Joseph Smith med hjälp av ingen satt bakom ett skynke. Nej. Jo jo jo. Och Åh, översatte det här. Spännande. Ja, sen översatte de här texterna till uh, olika snubbar så att säga. Mm. Och sen mm. eh, sen hände det en väldigt eh, konstig grej att de mm. ville de ville få texten översatt en gång till. Jaha. Oj, och då är det svårt att hålla reda på ordagrant ja, liksom klart. vad som står det är väldigt det är mycket, svårt. Väldigt mycket som står där. Mm. Eh, mm. uh, men Då, då var det en ängel som hade tagit eh, tillbaks eh, texten. Nej. Jo, så då kan inte han eh, översätta den igen. Nej. Så det ordnar ju sig. Men vilken tur. Ja. Eh, Jäkla ja, flytande. Sen en annan gång eh, så eh, svarade han att eh, han hade fått en uppebarhet att inte översätta den en gång till. Okej. Okay. Åh oh, gud. Så han hade ändrat sig där alltså, gud. Ja. Eller, eller ja, ängen eller... Man ska inte översätta med den en gång. Nej, så, så är det ju. Ja. Det, det vet du, det förstår ju alla liksom undrar om det är så att man man hoppas så på någonting att han lovar så mycket och hoppas så in i lite på att det är sant mm. så man kan lura sig själv. Man vet att det här antagligen inte är sant men man hoppas så mycket på det. Mm. Ja, det är så. klart du kan övertyga dig själv om massa saker, varför inte det? Ja. Det gjorde power of the mind. Ja, men det gäller väl alla saker, det gäller väl det verkliga livet också. Eh, är vi färdiga där Magnus? Det, det är det vi, det är vi. Bra. Eh, vi får snabba på lite så vi hinner med allting idag. Vi har ju liksom skit och vi har snackat mycket. Mm. Det är nu ska ni få veta en kul anekdot om Neil Armstrong. Mm. Nej, det här är bra grejer. Har ni hört uttrycket Good luck Mr Gorsky? Nej. Nej. Det här ska Neil Armstrong ha sagt när han gick tillbaka efter sin månpromenad. När han gick tillbaka in i i rymdkapseln. Okej. Okay. Så sa han till mission control nere på marken: "Good luck Mr Gorsky." Mm. Och den här historien har cirkulerat väldigt länge och Neil Armstrong har aldrig velat svara på det, alltså vad han har menat med det. Eh, no så trodde det var till ryssarna, någon liten så här hälsning till dem. Att var mm. någon rysk kompis astronaut. Mm. Han hälsade till, men det fanns ingen som heter Gorsky i den ryska rymdflottan. Mm. Okej. Okay. Så de visste ju inte vad det var, men sen 1995 så fick de äntligen svar på det. Mm. Då berättade Neil Armstrong en historia. Han och när de var små, han och hans kompis hade varit och spelat baseball i sin trädgård. Eh, och så de brukade skjuta in bollen till grannens trädgård också springer Nil in för att hämta bollen. Ja. Och när den landar precis utanför deras sorgs fönster, de som bor på andra sidan, mm. ett par då, ett gammalt par. Eh uh, och uh, när han är där över så är fönstret öppet och så hörs hans skrikande. Eh uh, kärringen skriker inifrån sorgomet. Ehm uh, Sex vill lå sex. Sex ska du få när uh, grannpojken här över vandrar på månen. <laughs> är det sant? Frågan är jublenissan. Det låter ju den som att cirkulera något... eller? Det låter ju som att på. Och då, och den här det här paret heter ju såklart Mr och Mrs Gorsky. Ja. Och när han gick ut och kapsen så kommer man tänka på detta. Men nu nu har jag gått på månen. Ja. Så häls skickar en hälsning. Good luck Mr Gorsky. Och nu skulle han förliga egentligen. Det är en bra historia. Sjukt coolt om Riktigt den här Mr Gorski fortfarande lever. Alltså han 1995 så vallade han och berättade just av den anledningen att han hade avlidit. Så Jo, men jag tänkte när det här hände, om ja, Mr Gorski hör det. Ja, det var han ju. Ja, om man hade hört ja, det, jag vet inte. Och, ja, och, och han levde liksom. Ja, jag tycker det är en extremt bra historia. Mm. Den är sjukt söt. Faktiskt. Så man hoppas ju att den är sann. Det är klart. Ehm um, jag tycker vi tar eh uh, den här ännu en låt från hetalistan. Mm. Det är Mellyfestivalen. Axel Almark. Det var Axel Almark som sagt ifrån Mellyfestivalen det året. Han gick ju inte till final. Det förstår jag. Nej, det var mycket håkande faktiskt. Ingen eh, höjdare kanske. Kissma heter han. Mm. Eh, just det. Nu är det ju dags för det här. Veckans hit eller shit. Yes. Vi har hade du en shit också där många? Jag nu? Inte? Nej. Var det inte det du hade? Nej. Nej, är ute och surfa nu. Mm. Eh, veckans shit har vi idag så att vi tar väl den. Ja. Och jag är inte riktigt med idag som det kanske har med. <laughs> jag fick höra när jag kom in att det är sådär med en lessenhundvalp ungefär. Ja, och jag har svaret på det. Okej. Okay. Och det är veckans shit. Mm. Det är alltså när en powernap filar sitt syfte. Aha. Jag tror alla har varit med om det. Ja. När man är relativt pigg innan men man vet att man har varit uppe tidigt och man ska göra något på kvällen, man ska jobba eller man ska ut eller vad det än kan vara. Så man går och lägger sig vila en stund och tänker att nu ska jag få krafter att orka med. Och det som när du vaknar och är sjukt mycket tröttare. Och det är precis det som hänt mig idag. Så därför aktuellt och ja, veckans shit helt enkelt. Vi talar ni. Det är för du ser ut som shit. Ja, jag gör det. Tack Magnus. <skratt> <skratt> tack. Aj, <skratt> det var synd. Det var faktiskt taskigt. Ja, det var jävligt taskigt. Men jag tyckte det passade så att det var veckans shit så alltså... Mm, som sagt, eh dörren hem till mig kommer låsas innan <skratt> du kommer in genom den ikväll Magnus, så att eh, Ska vi ta ska vi ta en informativ liten del av programmet? Det kan vi jag, jag, jag jag tänker bara att vårt program har nästan förvandlats till eh informationsflöde. Vi har oh, ja. vi har gått in i dagens den moderna journalistens roll oh. att inte ta reda på nyheterna själva riktigt så utan att eh, vara en guide i nyhetsflödet. Att vidareförmedla dem. Du, du någon. kunde inte sagt det bättre själv. Mm. Så vi tar detta här då. Visste du att <laughs> Visste du att nu ska ni inte få veta något sånt här? så att jag säger att öh oh, visste du att flugor har åtta ben? Nej. Men ni ska få veta lite om gäspningar för att jag tänkte att du var lite trött idag liksom. Och jag har gått och gäspat som satan de senaste dagarna. Mm. mm. Nu när jag säger det, så när du säger det så gäspar mig klassiker att ha. Eh ja. och det finns det finns faktiskt inga exakt eh klarlagda anledningar till varför man gäspar. Men eh de de mest eh, omtyckta teorierna är att man gör det för att fylla lungorna med luft så att de inte faller samman. Mm. Eh för och när man gäspar så flödar också mer blod till hjärtat. Eh så att syrebrist är den mest troliga orsaken. Det tror jag faktiskt på. Jag vet att när jag när jag börjar träna när jag börjar springa eller så får dåligt med syre. Då då gäspar jag. Mm. Jag får jag får stanna det, till. Alltså? Ja, jag får stanna mm. till en stund och ta typ två djupa gäspningar. Ja. Jag brukar få håll. <laughs> ja, det kanske man får också, men just det här att jag känner att syret behövs i blodet. Jag får inte tillräckligt med luft liksom. Nej. Ehm och grejen är att om man är väldigt trött eller uttråkad så mm. andas man långsammare. Okej. Okay. Och då får man helt enkelt isar mycket mindre syre mm. än annars. Men det sjuka är ju att som jag alla vet det smittar ju. Mm, det kommer jag till. Va? Eh enligt experiment utförda av Nature Service så har de raserat att 40 till 60 av personer som ser en video med en person som mestar med att själva Jespa som du gör nulig. Mm. <laughs> och det här är ganska intressant för att forskning pekar på att personer som har hög grad av empati och självkännedom ofta regespar. Ja. Och och det här kallas sympati Jespa. <laughs> <laughs> det är ett sätt att visa sympati och förlåtelse. Helt förlåtelse. Ja. Det är ett mänskligt inbyggt liksom ja. sätt. Eh uh, och till exempel en studie vid universitetet i Leeds visade att psykologistudenter var mer empatiska och symp sympatigäspade mer än ingenjörstudenter. Oj. Det är ganska intressant. Kan jag gäspa tre det... gånger under den här tiden? Ser ni? Alltså det är var, helt. Vad man pratar om det. Men alltså får jag fråga, jag tänkte på när jag gäspar. Jag måste gäspa och det här känns helt sjukt. Men jag måste dra in så mycket luft att det typ känns ut i armar och ben. Eh uh, det här hör ihop med Gäspning hör ofta ihop med stretching Och ja. det är för att när du gäspar Så drar senor och muskler ihop sig oh, Spänner ja. åt sig Det är därför man ofta sträcker på sig När man gäspar Fan vad cool, för jag har tänkt på det Typ när jag ligger och sover och jag ligger ihopkulad som en boll Och gäspar mm. så måste jag alltid lägga bak ja. armen Och sträcka ut mig för, det för att, att, att, att det ska bli en riktig gäsp liksom. Har ni försökt hålla in i gäspning någon gång? Ja oh. För grejen är att musklerna fortsätter ju att krampa liksom. Även om du håller in i gäspningen det, det spänner åt i käkarna och det spänner i armarna och och benen. Ja. Och det är just för att kroppen reagerar genom att dra åt muskler och ihop musklerna. Det mm. var fjedigt jag gäspar. Oj jag jag blir också så. Alltså vi måste sluta prata om det. Jag sitter och sträcker mig och gäspar hela tiden. Och visste ni att nästan alla djur på planeten gäspar också? Mm. Visste ni det? Nej. Eh äh, men se katter gäspar ju ja, då har man ju sett och hundar gäspar ja, också jo. till exempel. Men eh äh, apor, råttor, marsvin, pingviner, hästar, fåglar, fiskar, reptiler och hund och katt gör. Ja, Ollie, ärspar i kampen. Lisa, du gråter åt väl. Men hörni, jag måste bara säga, är reklam din jespsak nu? Nej. Nej, fortsätt. Eh, <laughs> <laughs> Ibland kan Och ja, det är därför jespar. Nej. <laughs> hon är hon är uttråkad. Ja, det är Nej, det. Nej, jag det. är inte det. Jo. Ibland det. kan jespningarna i djurvärlden användas som en varningssignal. Eh, Charles Darwin, den här världskända vår eh, relation för relationsteori. Eh, evolutionsteoristen mm. eh nämnde exempelvis i boken <skratt> The Expression of the Emotions in Man and Animals att babianer gäspar för att hota sina fiender för att de blottar tänderna då. Mm. Eh och babianerna använder sig också av gruppgäspning. Det är det ni håller på med nu. <laughs> mm. Eh som signal för att det är dags att sova. Vi är sånt två apor. Det men hota sina fiender, vad brukar du göra för att hota dina fiender då? Okay? Eh jag brukar spänna ut bröstet. Ja. <laughs> ut med tungan så och väsa som en orm. Så. Oh konstigt konstig grej liksom för jag antar att jag inte det att skrämma bort sina fiender det är väl mestadels på fyllan på pubbar och klubbar Vadå? Yespa. Eh, nej att man <laughs> ja, ska skrämma mycket. bort sina fiender. Ja precis. Det är väl den moderna sättet. Ja. Eh jag gick jag, jag spänna ut bröstet förstår jag det är en klassisk en du vet eh som killa gör spänna ut bröstet mm. och sätter armarna långt bak <laughs> precis men det är väl för att man ska få fram allting av liksom hela bröstpartiet. Ja. Tror jag. Jag men... vet inte det gör jag aldrig. Står ni så när ni ska skrämma bort någon om någon rägar på den tjejen ni suger på? Jag Ställer ni ju så då. Dra ja, tänk... ut med armarna och sitt och öppna bröstet och se vad vad Tänk vad? Tänk, vad? tänk nu Magnus nalla stort blått hus som stål svankar med bröstet framåt och armarna bak. Så ser han ut. Och det ser för mycket. Och så här rufsig hår. Ja, för mycket svank så man får se tjej. Svank nästa så blir fem. Du har ju du har jobbat på röven och på din steppmaskin hemma? Ja. Så du har ju riktigt bra höfter nu mannen. Mm. Imponerande. Breda. Nu riktigt bra alltså. Det är helvete nu. Är du... Jag vill bara avsluta ja, med gäspningen med babianerna. Mm. De de gäspar alltså i grupp när det är dags att sova mm. och hela proceduren avslutas med eh äh, babianhanen, han som är liksom king of the jungle. Han äh, gör en enorm gäspning och sen går de och lägger sig. Ja, vi människosläk är ljuset, de gäspar. Ja men de har ju inga lampor. <laughs> det kan vara det. True that. Vet ni vad? För den som undrar Varje gång istället för att släcka lampan. Det är så det är så dumt med el där i jungeln, det är så jobbigt att dra ja, sladdar. Jag, jag vill De släcker ju inte, de mag inte det. De bara gässpar alltså. Då vet det man inte sådags. Ja. Vi vill vi vill höra början av Kanye West låten här som kommer. Eh, mm. sjukt bra. Vi kör den. Vi gör. Kate Perry var med på hörnan där tillsammans med Kanye West och det var IT extra. Vet du vad det tillför? Nej. Eh, extra terrestrial. Mhm, utomjordisk aktivitet. Mm. Det ser man. Kanye West som har sagt eh, många bra grejer. Och. Många bra grejer, men ett av mitt favoritquotes <laughs> fr eh, från från eh, Kanye, believing your flyness conquer your shyness. Alltså det behövs inte med en så visa ord från en visman. Mm. Li? Ja, jag alltså jag satt och funderade, jag stinas att då kolla på Hitmanemo igår. Ja. <laughs> och då ser man ju de inne i en stor val. Ja. Och i Bra. valen så är det ju hälften vatten och hälften luft. Okej. Okay. Och då ja. och då började jag fundera på typ delfiner, valar såna som inte har gjällar som andas. Ja. Är de fyllda med vatten eller har de ett lager vatten underst i kroppen och sen luft över? Det är ännu hälften hälften. Det är nog det va? Alltså jag vill inte signa någonting här men kan vi inte ta kan vi ta reda på det tills på fredag nästa mm. vecka? Ja men det kan vi göra. Det för det för jag är... tänker bara fatta hur coolt att de simmar nere under vattnet och har så här luft i sig. Jo men det är för att de ska kunna flyta upp igen ju. Eller det kanske det inte är. De alls. simmar ju. Ingen aning men alltså. Men de blåser så här. Pfft. Och då mm. blåser de ut luft så de har ju antagligen luft. Ja, men, men jag bara kommer tänka på det. det ja. De håller de håller ju andan som vi ja. gör. Ja. Precis. Men det så så häftigt ut att de typ var inne i den stora valen. Ni vet valen som äter tång som har så här äckliga typ indomägd tänder. De, har, ja. uttänder, de Nej, har ju som ett näs, ja. jag vet inte vad det heter. Ja, men något sånt där. Men hur hur kan de hindra att vatten inte kommer in hela vägen? Jag tycker exempel? ditt exempel är ganska roligt eftersom du tar en animerad film. Ja, men varför det? Det är inte så kul. Alla alla tänker väl på saker. <laughs> <laughs> jo, men ni tänker så här, "Ja, ah, jag såg eh, en eh, en elefant göra två bakåtvolt i rad <laughs> fast i fast täckande omöjligt sätt. Va ju just... i en animerad film ju. Alltså. Ja, ja. Animerad... ja, jag har ju sett en elefant på på ett zoo som flyger överönen till exempel. Ja. Han kan inte... Dumbo. Ja, men inte ja. på riktigt så. <laughs> Nej, vi snackar på film ju. Ja. ja. Nej, men det var det jag funderade på men. Jag vet inte tri... det det det flyter ju inte djur levande i morgon på vallar annars. Men då annars när det är i film, foton på film. Det gör det ju. Ja, ja, du jag det här de är konstig. Ja, för att jag har hört en myt. Jag vet inte om det är en myt eller hur det är, men att att man ska kunna klara sig ganska bra på typ en valsmage och så nere. Är det så då? Jag jag jag har läst det någonstans. Man vet ju inte. Det här jag, måste vi Ja, vi måste vi veckan. måste kolla på ja. det. De måste, vi måste ja. vi har inte tillräckligt tid att göra det nu ja. tyvärr. Men eh, men det är jävligt roligt. Det är faktiskt många att man ska kunna klara sig länge i typ en blåvalsmage för de är ju sjukt stora och de har ju antagligen luft i sig. Ja. Men varför är det inte en rolig? Nej men det är coolt. Ja. Tänk om du blir typ av misstag åker in i en blåvalsmunn. Ja. Så kan du kan du vara inne i blåvalen länge ja. utan att dö jag om jag inte det är det typ magsyran eller liksom så här. Ska, skaffa ditt lite möbler har ett guttkrypin liksom. Det är nog bra oh. temperaturer. Jättekjant <laughs> om man får resa mycket. Vet ni då att visste ni att strutsens ögon är större än dess hjärna? Ja. Mm. Ganska sant. Kul. Ja, så där. Så där ja. Då lämnar vi valen. <laughs> och drussarna. Eh dagens möte skulle vi hinna med också. Ja. Eh och idag så handlar det om den här ökända Bermuda triangeln. Åh. Oh. Vet du det, Heli? Vet du vad det? Är, du vad det är? Ja. Vill du förklara. Ehm oförklarliga Folkbåtar, saker försvinner oförklarligt mm. runt vid den triangeln. Precis, en en stor triangel helt enkelt, ett område som är format som en triangel i Atlanten. Precis. Eh där man säger att fo eh, folk, låt oss säga, <laughs> men men båtar, fartyg, skepp och flygplan också till och med. Mm. Eh barnförsörjningsbåtar som man har ingen aning om vad de tar vägen. Mm. Det, det här kan man säga alltså jag har är ju förspråkare vi snackar om det innan Magne. Magne mm. mm. att eh, religion vet man inte varför man tror på, för det är dumt. Ja. Och eh allting har en naturlig förklaring. Ja, så även Bermuda-triangeln. Mm. Eh och en av förklaringarna, visst vissa är ju bara att det ofta är hårt väder där mm. och därför försvinner de. Mm. Men en annan som är en ganska intressant förklaring är att det finns ju gas i jordens inre mm. och det sipprar upp metangas eh kan göra då mm. upp till ytan. Och saken är att det en gör att ehm vattnet förlorar sin bärgningskraft. Så om en båt åker över en, me en metangassbubbla mm. så sjunker den bara rakt ner. Alltså det är för att vattnet förlorar hela sin bärgnskraft. Mm. Men vad? Ja, ah, förlåt. Och det kan vara samma sak med planen har jag mm. läst att med att det blir en metangassbubbla så flyger upp i luften. Jaha. Och metangass är ett av de mest eh brandfarliga gaserna i världen. Och kör ett plan in i en sån bubbla så så exploderar det instäntligt direkt så tjänsta fyr och, och explodera. Okej. Okay. Förvånanssjukt. Ja. Och det är därför de sjunker liksom så ner till botten mm. utan man hittar någon vrak. Ja, för jag har hört teorier om att ja, typ magnetism att alltså Precis, väldigt sant? stark magnetism ja. har man också hört, men eh det, det och samma med paranormal aktivitet och så där. Ja, ja, men det är ju det är ju inte logisk förklaring eller naturlig utan ja. det finns naturliga förklaringar, tycker jag, helt enkelt. På tal om flygplan som eh, kraschar eller försvinner mm. så läste jag ja, ja. Så läste jag en eh väldigt intressant artikel på BBC News. Okej. Okay. Eh och eh, ni vet att eh, när man åker flygplan så åker man ungefär i typ vid 10000 meter mm. eh över luften. Mm. Över luften. <laughs> över marken. <luften, laughs> ja, över luften ja. Mm. Och eh då är, är det i stratosfären. Då är det inte så konstigt eh att tro att om man kraschar Mm. Alltså är, upp i luften ner på marken. <laughs> ja. ja. Och man kraschar så då då inte som man tror att eh man ska dö helt enkelt att du inte ska överleva den här kraschen. Nej. Mm. Eh det är förståeligt. Ja, för man hör ju alltid att det är så eh, väldigt säkert att flyga flygplan. Mm. Eh men ni ska faktiskt eh, få gissa på vilken hur många procent av eh, de här krascharna eh som eh, överlever. Hur många personer överlever eh, en krasch? Jag får gissa på procent. I, I i snitt då alltså. Ja. Uh, alltså när no, flygplanet verkligen kraschar. När flygplanet kraschar. Jag tror att 96% överlever. Mm, en bra gissning. <laughs> Kanske får hon se skämen där inne. Japp. <laughs> yep. yep. Ja. Jag gissar på 96 också. Gissar också på 96. Mm. Det är uh, helt rätt. <laughs> Big surprise. <laughs> det, det, det, det det det tror man verkligen inte. Nej, eh, och det finns eh, massa grejer. Men vadå som överlever när de verkligen kraschar alltså. Ja. Mm. Jag haltar och avbryter här nu men vi vi måste ju göra det för att ja. nöjtidens slut. Ja, det, är... det har gått för fort redan. Vi vi säger bara så att kraschar ni i med ett flygplan, det finns jättestora chans att ni överlever. <laughs> ja, så ta det lugnt. Eh, <laughs> vi, vi kommer med en guide på hemsida det på bästa, vår Facebooksida. Det bästa man kan göra är att äh, sätta knäet äh, huvudet vid knäna. Ja men det vet man ju. Brace Brace kallas det. Ja. Eh det hör, hör man på flygplatsen att kunna. Det är slut för ikväll. Vi har haft jättetrevligt hoppas ni också har haft det. Eh nu alldeles strax kommer avfärd fest och vi tackar för oss ikväll. Tack så mycket. Ha det bra där hemma. Hej hej. Hej hej.